Варто було б помити шибки. Це так просто зробити, без найменших зусиль. Містер Мускул все зробить за тебе, а я не можу. У мене криза, я подібна на сорока ніжку, яка усвідомила всі свої сорок книг. Я не можу рухатися. Двірничка назву її Валентиною, бо вона подібна на Валентину. Валентина Валя валька могла би забілити моє вікно. Добре було б. І якби вона також забілила мій дерев'яний сільчик, щоб його не точило навесні хробатство, і мене, і моє лице нехай би забілила, і мої очі, хоча мої очі і так білі. Я боюся, що сільчик, на якому я цілодобово сиджу, може прорости і зазеленіти. Так дуже часто трапляється з мертвою деревиною. Я пам'ятаю огорожі з мертвого хмизу, які навесні проростали, і з часом за кілька років Перетворювались на розлоги коронисті дерева. Їхні стовбури зросталися і ставали суцільною дерев'яною стіною. Я пам'ятаю ці огорожі. Власникам огорож не дуже це подобалось. Вони обрубували зелені парустки і замащували рани йодом. Вони не хотіли, щоб мертва гілля знову оживала і щоб уживали їхні палиці, якими вони женуть, на Юрія пастись худобу. Але вони такі, що можуть, ці палиці – Лежать десь у кутику стані цілу зиму, не звертаєш на них увагу, а доводиться перший раз виганяти судо худобу пастись і на тобі. Палиці проросли, зазеленіли. І що робити? Як у кутику твоєї стані народилось дерево? Я не оживу. У мене криза. Ви мені, вибачте, але з нею нічого не поробиш. З цією клятою ненависною кризою. Рівень води моєму тілі впав до нуля, нігті шаруються. Волосся випадає, вікно брудне, і через нього видно болото. Нічого не радує навіть ананас. Апельсини вже не варто купувати, бо вони сухі, як тирса, як сіно. Кислої капусти вже не хочеться. Помідори йогірки хімічні, словом, нема що їсти. Холодильник порожній, голова порожня, дні ще порожніші. По телевізору показують порнухів і російські серіали, які навіть порнухою не можна назвати, бо порнуха хоч іноді збуджує цікавість. А російські серіали мертві, бездарні, тупі. І не тому, що вони російські, а тому, що вони попросту тупі. Нема куди від цієї тупизни сховатись. І є тупа. Боже, яка я тупа разом з цими серіалами. Ненадовго розраджує лише канал Animal Planet. На ньому безперервно транслюють програму «Територія тварин». Поліція з охорони тварин Майами, наприклад, або Х'юстона, або Лос-Анджелеса. Безперервно арештовує жорстоких собаководів і власників стаїнь із голодними кобилами, або виловляє з міських озер алігатора, або ниж пориді дворами у пошуках триметрового пітона, який вже стиг проковтнути двох кішок і одного малюка. І так, деколи добре стає з цією поліцією. Я така їй вдячна за добросовісну роботу в далеких і щасливих американських мегаполісах. Ось міліціонери заходять у квартиру, однієї старенької мешканки Х'юстона. А там штук двадцять котів, до слова. Може, котів і більше, бо двадцять видно, решта ж поховалася по кутках і за кутках. Міліціонери кажуть, боже, який кошмар, в яких умовах ви тримаєте котів, бідні кішечки. Налякана старенька жіночка не розуміє, чого від неї хочуть. Вона оглядає свою квартиру очима міліціонерів і не бачить нічого страшного. Вона не бачить умов. Про що видивується вона? Умови як умови, я тут живу з моїми кішечками. Хіба тут можна тримати котів, подивіться, як усюди брудно. Де брудно, я вранці помила підлогу. Ми не хочемо вас образити, пані, але подивіться на цю тумбу, на якій сидять три руді кішки. Колись ця тумба була жовтою, а тепер вона чорна. На ній три кілограми бруду. Ми вас можемо арештувати на тридцять діб, а потім ви заплатите штраф у розмірі трьох тисяч доларів. Ви нас розумієте? Жіночка розуміє. Вона похабцем кидається чистити колись жовту тумбу. Вона тепер бачить, у яких умовах живуть бідні тварини. У небо, в яких жахливих умовах живуть ці двадцять нещасних котиків. Це моя вина, вибачте мені, я все зараз приберу. Так, так, продовжують міліціонери, ми вас мусимо заарештувати за жорстоке поводження з тваринами. Ми така міліція. «Ми охороняємо тварин. Люди й умови, в яких вони живуть, нас не цікавлять. Нас цікавлять тільки тварини. Подивіться, в якому вони стані. Ви коли-небудь водили їх до ветеринара?»